Skønt at være udenfor På det her klassiske tidspunkt af ugen Hvor, hvor vi faktisk plejer at sidde inde i den varme Det er bygning og senden Det program jeg så ikke det er for lidt for frisk Næmæk siger det her klassiske tidspunkt af ugen For en gang skyld lige have fri Så vi kan komme ud og tænde en lille bål måske Jo det er da dejligt at være udenfor i den friske luft ah. Kan du høre fuglene? Mhm mm Det er en flot aften, hva'? Ja Torsdag kl. 7 er et af de klassiske tidspunkter i løbet af ugen Der plejer at være, plejer at være DJ Breds program på på 6 beats, men øh, Ikke i aften Der er vi sgu Ude på Skåre Naturstyrelsens Bålplads nummer 42 66 4.29 og... Yeah. Hvad ved jeg, vi tænder dit bål, altså... Mixi, du har taget din... Du sidder der med din lille bluetooth højttaler du har taget med. Ja. Så vi kunne høre lidt musik også, det plejer vi jo at gøre på det her tidspunkt. Mm. I det breds program. På P6. Ah, sidder der og spiller fransk Klovn uge efter uge. Jeg må sige, det er kærkomt med en pause. For mig, de er i det Men øh, måske som de voks. Jeg Jeg jo lige noget brænde, Miks. Okay. Så må vi lige få gang i... Øh, få bålet, før vi får gang i... Ja. First things first, ikke? Ja. Man må have den brænde i hvert fald. Ja. Så tror jeg, at vi... Så har vi da lidt at starte på her. Skal jeg prøve her? Lige? Ja, hvis du sætter fyrtøjet til der... Braver lidt rundt i det. Sådan der, så kom okay. der. Har du været spider du er... Jamen, jeg, jeg forstår der at få et bål op at flyve. Skal det... Rimelig hurtigt. <laughs> det skal jeg lige lukke. Men det var også noget godt brændet du havde lavet jo. Ja, det er jo knastørt. Det er jo ja. simpelthen så tørt over det hele. Det er jo sindssygt godt at lave bål. Man kan faktisk lave nogle helt fantastisk... store bål. Så nu det ser meget godt ud det her. Sådan der Hvad vil jeg, ikke sige? jeg har faktisk, Jeg er normalt ikke så meget til det her. Uh, Bluetooth. Bluetooth. Det plejer at virke i 90% af tilfældene, men jeg har glemt min minijag til mini ned Nå, til den der højtaler? Mm. Vi. Men skal vi prøve med Bluetooth'en så? Selvom at det godt kan være lidt svært at Det kæden, gange. det kan næppe være meget end... Er det sådan en hvor man lige sådan skal holde den inde? Ja. Yeah. Jeg ved ikke Jeg det, trykker her. Det. The Bluetooth device is ready to pair. Oh. Okay, ja. Yeah. Okay. Så trykker okay. jeg lige her på min telefon og holder blot han knap nede. Yeah. Ja. The Bluetooth device is connected successfully. <laughs> okay. okay. Kører for os i aften? Indtil videre i hvert fald. Ja. Yeah. Music. Oh. Ja, det kunne vi da godt, tænker jeg. Okay. Jeg ved ikke, om du kender denne her med The Neville Brothers. Jeg kom faktisk lidt til at tænke på dig. Du kan jo godt lide det der Luciana-musik. Er det ikke mm, rigtigt? Jo, at... det er rigtigt. Det er rigtigt. Så. Skal vi lige skrue op her? Yeah. Ja. Det tænkte lige at skulle imponere dig, Miks. Vi skal lige høre den her med The Neville Brothers. Ah. Det er dejligt at hænge ud med dig, i lige måde. Det er hyggeligt her omkring bålet. Så er en god sang, synes jeg. Kommer nok ikke til at se så meget til måneden på, på sådan en lys aften, som i aften. Så må vi jo prøve at finde den ind i musikken. Her var det okay. Neville Brothers med sangen Yellow Moon fra 1989. Jeg kan huske, at jeg har læst et eller andet sted på internet, så det er nok forkert, at det var Blue Reads sang. Altså du synes det var den bedste sang der udkommet i 1989 The Neville Brothers Med Yellow Moon Ej Det skulle lige at have En, en enkelt pause fra Fra det ugentlige program DJ Breds program Og i stedet sidde ude på Skår nummer Det er den bålplads der hedder Nummer 42 66 80 29 Ja, den har sådan en lidt langt nummer den her plads. De har jo nogle forskellige numre. Jeg får det indtryk at hvis skårene turstyrelsen har har nummereret boldpladserne i Danmark startende med nummer 1, så må vi jo konkludere at der er mere end 42 millioner boldpladser i Danmark. Det synes jeg, det er da meget cool. Altså. Ja. Det er en del så skulle der være nok til alle, kan man sige. Jo, man håber. Ej, faktisk også i... Øh, er også, vi har faktisk også fri næste uge, øh, Mexico. Er det rigtigt? Ja, ja, der skal vi på festival. Nå for sådan. Nej, hvor spændende. Ja, det er jo... Øh, vi er jo virkelig øh, savnet, og altså, Alt det dejlige... Ja. Danmarks største festival, ikke? Og lige bare mm. Nede på Dyreskuepladsen, hvor det ligner bare, hvis du prøvede at indspille filmen Mad Max, og du har købt alle rekvisitterne i Harl Nyborg Det der er et eller andet ved det, er godt. Festival, altså. Ja, det er fedt. Jeg gad godt vide, hvis vores lyttere kunne høre os nu. Hvis de kunne komme til en hvilken som helst live-koncert med deres yndlingskunstnere, også alle de koi-rock, koi der er gået bort, hvilke hvilke hvilken form for, ja hvad er drømmekoncerten, ikke? hvis alt kunne lade sig gøre. Det skal jeg huske at spørge lytterne om, enten på Instagram eller på DJ e-mail e liste. Hvad, hvad er din drømmekoncert, DJ? Jeg tror faktisk, det ville være, hvis Bob Dylan og Bob Marley spillede en koncert sammen. Wow, to gange Bob. Ja, men to, to øh, konger, må man sige. Ikke? Mm. Og så se dem nok på mange mærkelige måder sådan, mislykkes i deres samarbejde, fordi de er vant til at være ikke? Ja. To pyntebære, der, der slår som... Om pladsen. <laughs> ja, det er, det er, ja. Hvem skal og... stå for på scenen? Ja, jeg, træ... jeg tror faktisk, Bob Marley... Bob Marley er mere inde over noget, der er Bob Dylan's end Bob Dylan kunne gå over i noget reggae. Det er, min, det er mit gæt. Ja. Var der ikke noget sådan nogle lidt sene 70'er plader, hvor, hvor Bob Dylan lige prøvede, prøvede det af? Altså, der er et nummer med Bob Dylan, som, virker, som er lidt reggaeagtigt okay som er mindst det i hvert fald. Ja, det er ikke... Det er nummeret Joker Man fra pladen Infidels. Som også har produceret Sly and Robbie, så der har han været en lille smule derhen, okay, okay, Og han har ja. hele vejen. Altså. Ja, Sly and Robbie, det er sådan to to meget kendte reggae-producer. Ja. Ej, Gud, jeg synes det ligner, at der er nogen, der er på vej herhen. Nå ja, hvem er det, der kommer derhen. Kommer nogen her til... Hun kommer plads? og sætter jeg ved bålet. Sæt. Har I hvad? lyst til det? Der er plads til flere herovre. Nogen tak, hej. Hvad hedder... Hvad hedder I? Øh, altså, jeg hedder Nana. Hej, Nana. Hej. Øh, Hej, og I hedder Kirsten. Hej. Og Kirsten også. <laughs> er Hej er ja, Hej med jer. Velkommen til... Kunne I tænke jer en... Øh, vi har både nogle... Apollinaris, og vi har nogle... Dåsøl, og... Kunne I tænke jer noget at Ja, så jeg tror da godt, at kunne tage en dårsøkkel. Okay, jeg skal lige se herovre i køletasken. Hvis du har nogle økologiske. altså. Ja. Ja. Jamen jeg ja. tror da, at jeg har et par rå herovre. Lad, os, lad mig lige se. Nå, her er en. Sådan okay. der. Og her er en til dig. Okay. Det er faktisk måske varmt i dag, hva? Ja, fint. Ja. Oh. Og så ekstra varmt omkring sådan et bål her. Ja. Det, ja, ja. det er lidt at tage brød med til bæren og tænde et varmt <laughs> og oplysende ting på en aften, som i aften. Skal ja, du også det. en øl-DJ? Ja, ja, så lad gå da. Så tager jeg også en til den her. Hvad er I ude for egentlig for at finde et øh, Sankt Hansbål? Øh? Kirsten? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig var det det, ikke også? Men det er meget svært, ikke, Nana? At finde det rigtige. Ja, det er lige med at finde det rigtige. Men øhm... Altså... Jeg er ikke, jeg er så meget til det her St. hans -boul. Nå? Mere. Mere. Nej. Der er oh. flere, der har holdt nogle ting. Som for dagesund. Et ja. bull for to dage, son. Ja. Det er lidt mere min... Nå. Min slags bull. Okay. Altså sådan, okay. øh, er det så det, der hedder sommer-solværv øh, i stedet? Ja, ja. som er Det er lidt mere ja, end en, en Sankt Hans. Det prøver jeg lidt at dyrke. Ja, så Jeg, jeg prøvede at blive klog på, om, om Sankt Hansbål var en hedensk tradition, eller om det var en tradition eller om det var sådan en, ved, en blanding af de to, eller... Har I forstand på det? Så jeg tror, det er en blanding. Tror du ikke det, Anna? Jo, altså jeg, jeg ved også, lidt det der med, det er jo en virkelig gammel tradition for kristendom at lave nydsommer, ikke? Ja. Og så, jeg var faktisk læst et eller andet sted, at det var, ja, så er det jo senere blevet overtaget altså, og gjort til en kristen tradition. Ikke? Okay. Men at den der slags, jeg læse, at jeg læser til den der slags sanktanskbål, men dukker en hæks, som, som der er jo stadig er nogen, der gør ret meget sangtans, og det var egentlig noget, der først kom til i 1920'erne. Så det er sådan lidt mere en som øh, og jeg tror jeg egentlig kom fra Tyskland, eller som traditionen mere fra Nordtyskland, så vidt jeg husker. Mm. Så det er egentlig noget, der jeg først er kommet til senere, så vidt jeg har forstået. Altså, jeg skal hvad, lige sige, altså, jeg, jeg, jeg, mener, jeg mener, at, at øh, man har altid... Øh, Altså, det er måske den 21, man altid er tæt bål, ikke? Fordi man fejrer at det er den længste dag i året. Er det ikke det? Og solen. Ja. Det er jo faktisk, det, så er det solen, man fejrer. Og det er i hvert fald det. Mm. Ja, præcis. Solen. Det må man så Ja. <laughs> det er lidt mere håndgribeligt at fejre den ting, der lyser på os året rundt ja. og skaber liv. End ja, det, det med jo. heksene, synes jeg. Ja, det giver meget mening. Det giver meget mening at fejre, at det er jo, det er den længste dag på året, ikke? Ja. Det er jo ikke et vendepunkt. Og den korteste nat. Og den korteste nat. Men hvad med ja. jer I til Sankt mm. det? Jeg var til et rigtig fint bålerangement sidste år, som, som finder sted hvert år, tror jeg, det er ude på Amager Strand. Hvor der er Nå, ja. en forening, som som holder øh, sådan en bålfest, fordi det også er deres fødselsdag, nemlig øh, LGBT Danmark. Mm. Og det er åben for alle, og der bliver ikke, ikke øh, der bliver bare holdt lidt tale, og der er en bar og sådan noget, så bliver det tændt et bål, men der er ikke nogen heks på tror jeg. Er det er meget stort, ikke er det, ikke? det er Jo, det var et ret stort, stort, stort, stort. bål, ja. ja. Ja. Hvornår ved I tilfældigvis hvornår Hvornår foregik der heksafbrændinger, hvor det var mennesker, der var på bålet, og ikke bare øh, kludedukker, der symboliserer mennesker? Hvor lang tid er det sådan? Jamen, jeg tænkte ind på, at nu siger du mennesker, ikke? men det var altså kvinder. Og det var hekse. Man Nå, ja, men ja, altså, det var også nogle mænd. Meget jeg tror, jeg findede, at det er noget med 90 procent af dem, der blev henrettet på bolig, var cirka. Okay. I sådan en binær forståelse af køn i hvert fald. Ja. Ups. Men var det ikke noget med, at Christian IV, han øh, skrev en eller anden forordning og det i 1617 eller sådan noget, så skrev han, at... Øh, ja, præcis. At, ja, var det ikke det? Og han skrev, at, at dem kunne man altså godt... Jeg ved ikke, om han direkte skrev, om de kunne blive brændt, men han skrev i hvert fald, at det var ikke... Det, han ikke det skulle ikke... Sådan skulle det ikke være i Danmark. Det var ikke lovligt. Jo, jo han skrev med, med hende Altså, det der var særligt ved hans forordning, det var, at han forbede alt troldom. Og hvornår var det? 1617, det 16... 17, 17, 17. Okay. ja. Han forbede alt trold, for som bøde havde været sådan... Surt og hvid magi, tror jeg. Øhm, og det var vidiot. De, jeg tror det er sådan. Jeg ved ikke hvad, ja, det var sådan en, en periode på måske ni år eller sådan noget, otte år, hvor, det, hvor der var en, en meget stor ja. øhm, det er sådan den mest de, de fleste hænderetelse ret fandt i de der år. <coughs> og egentlig også I mest, mest ja. i Danmark, men det er også i den periode i det hele taget i Europa, hvor der blev henrettet flest øhm, faktisk. Jo, og så siger de også, at Danmark er det land, der henrettede allerflest. Jeg, jeg har over næsten 300 kvinder, der på både. Det, altså det overgik, hvad der ellers i Europa. Og det tror vi jo ikke, vel? Vi tror, at det er nogle andre, der gør det, ikke, det er ikke os? Det. Jeg tror ikke, det var dem, blev, jeg tror ikke, det var der, hvor der blev brændt. Jeg tror mere, det var sådan, der var den der helt intensive periode, hvor der ikke der var ikke andre perioder, hvor der blev. Hvis man så bare sådan på den periode, hvor der var så mange, der blev slået ihjel. Hvad ja, hvis det man, man deret ja. altså, det var sådan, men det gør? Ja. Og der er nok flere versioner på det samme. Ja, det tror jeg, det var det. Men, men Der var et, et sted, jeg måske lige sige, når øh, øh, op i Norge. Ja. Der var et sted, hvor de, det var helt vildt. Altså. Man var ved at udrydde alle kvinderne, de unge kvinder, i, i, i den, oppe i Vardø, helt oppe i sinmarkedet. Hmm. På, på, på 100 år, der, ja, det var sådan en enormt høj tal. Og jeg ved det, fordi at der er, man har i Norge, der har man jo sagt undskyld, ikke? har man sagt undskyld. På, øh, på den norske stats vegne, ligesom? Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det er staten. Det tør jeg ikke sige. Nej. Men man har, øh, man har jo lavet nogle monumenter mm. altså, til minder om de folk, der blev der brændt. Mm. Altså kvinder. Nu siger jeg selv folk, men der var også nogle mænd. Ikke? Men i men, øh, men, Bergen der er også en, øh, har jeg også hørt. Den har jeg så ikke set, mere jeg har set det, i Norge, og det, det er Norge, kunst, det er en kunstner. Man har bygget sådan et stort monument, og så er der en, øh, en meget kendt kunstner, der Bourgeois. lystet, har lavet, Hun har lavet den der stol, som en stol, der skal symbolisere øh, heksebrænding. Den har jeg set. Og så alle de 135, der er blevet brændt op, de er, dem er der en lille historie om deres retssag, ikke? Altså de der, men det er jo altid lokalretten. Det er jo altid mm. lokalretten det går man kommer aldrig længere ind til ja det er jo ikke en landsret, men det er hvad hedder som den helt laveste ret og gang der har været ikke? det er jo aldrig blevet disse ja, det bliver testet ved højeste ret så er det slut hvis man sidder og prøver at forstå hvordan det er at leve i et samfund hvor eller leve på et tid hvor kongen anerkender eksistensen af sort af alle former for magi ved mm. at forbyde dem. Det er jo en måde at sige, at mm. det findes. Ellers ville der ikke være nogen ja. grund til at lovgive imod det. Men hvad, okay. hvis, hvis, hvis, hvis vi kunne kigge med sådan en lang øh, kigger tilbage til 16-17 og så prøve at kigge på, hvordan dem, der senere er blevet henrettet som hekse på et bål, hvad er, det, hvad er de anklaget for at have gjort? Og hvad er Uh, mm. og, og, hvordan skal man og hvad er det mm. udtryk for ønsket om at mm. slå dem ihjel? H hvad betyder det sådan mark med de magtstrukturelle briller? Må jeg foreslå, at vi lige hører en sang inden? Nå ja. Det er også lige Fordi jeg på. tror, det kunne blive lidt langt. Godt ja. Men, øh, <laughs> men det er rigtig spændende. Det er virkelig, øh, Har I stadig noget i bæret, øh, Nana og Kirsten? Ja. Ja, ja. Det er rigtig godt. Ja, ja. Er du stadigvæk connectet <laughs> til, uh, til bluetooth højtaleren DJ? Ja, det er okay. jeg. Ja. Kan okay. du sprue lidt op? Cool. Ja. After trying to live a woman's life mm, I met a friend who had a red-haired wife She said to me Woman, I like your clothes Come on and let us try both And take tender care When you need a Det so mm -hmm. der. New York City, Der var den spillet lige for min telefon, den tyske sanger Sibyl Beier. Det er nogle okay. øh, hjemmeoptagelser, hun <laughs> lavede på spolebånd i årene 70-73. sang hedder Color Green. Ja. ja, det er en rigtig god sang. Jeg kan... den det kendte den godt for du den, Anna? Mm, jeg Ja, jeg også nogle gange til, til den er rigtig god. Vi har besøg af og jeg sidder på Skover Naturstyrelsens øh, bålplads nummer 42, 66, 80, 29 og... Og har fået besøg af Nana og Kirsten, øh, som viser sig at være, jeg tror, jeg synes, jeg virker meget velorienteret <laughs> i Sankt, Sankt Hans-historien, kan man vist godt lidt overfladisk sige det. Vi snakkede mm. lidt om, øh, vi snakkede om øh, hvad det må på en måde betød, at nogen skulle øh, henrettes som hekse på bålet tilbage i 16-17. Mm. Og hvad de var anklaget for, og hvad man måske med et lidt mere droligt blik, der ikke anerkender magi, kunne prøve at spørge, hvad det betød, sådan lidt, hvad det sagde mm. om det samfund. Det var, jeg tror, det var lidt det, jeg blev nysgerrig mm. for, også fordi min, jeg kan ikke bare sådan tænde for en eller anden øh, virkelighed, hvor jeg er i 16-17. Det har jo set meget anderledes ud. Yeah. Der er blevet lovgivet mod Magi, det er også på en måde ret mærkeligt at tænke på. Synes jeg. Men det kunne ja. være. Jeg kan godt lide i hvert fald. fordi at jeg har ja. også, øhm, altså, Det var også jeg fandt ud af noget omkring det der med Sankt Hansen og, og det samme med Så altså, jeg er billedkunstner har også arbejdet med en sådan en film, ja. der ligesom kiggede på det. Og der, gik jeg, der, der kiggede jeg nemlig på det der med, hvad den, øhm, nogle af de domme, der var, jeg kunne prøve at finde. Og en, som jeg for lige husker, var en, der hed Fidse, som blev dræbt i Helsingør. Det var et sted, hvor der var en del, der blev brændt af der i Helsingør. Mm. Og, øh, og det var sådan noget, der var flere anklager mod hende. Og det ene, det var, at hun havde forpuret nogle tynder ydke med hår og pandeskald. Sådan otte At ydke eller sådan noget. Er noget ødelagt? Mm. Ligesom, ligesom en et bryg af ydke eller sådan kan man sige en... en at hun havde ødelagt den, ikke? Og det andet var... Hvad er pandeskøl, sagde, ikke? Nana? Ved du det? Jamen det? Jamen jeg ved ikke, om det er lidt sådan noget... Hud fra panden. Det, det har jeg ikke... Den ting, det forestiller jeg mig umiddelbart. Okay. Men jeg ved ikke, om det kunne være for nogen, der var et krang eller sådan noget. Det ved jeg så heller ikke. Hvad tror det I? Det lyder som om, hun havde være oppe og slås med den, ikke? Nej, den tror jeg faktisk ikke. Men det var nemlig, hendes anden dom var, at hun havde... Hun havde slået en, øh, altså ligesom, en, på en plads havde hun slået en, sin egen båd op, og var så kommet op og skændes med ham ved siden af, fordi han syntes, at, ja. at, at han var blevet, ja. han blevet sur på hende, fordi han syntes, at hun tog kunderne fra ham, og så havde hun så lovet ham ondt. Jeg ved ikke, om han måske havde, jeg tror faktisk, at han havde slået hende. Ja, han havde slået hende, og så ligesom, efter det havde hun, så havde hun så lovet ham ondt, så må du et eller andet, et eller andet blive syg, ikke? Og så efter det, så skete det så at ham her, manden ved siden af en han så faktisk, faktisk gik kendt om det syg måske oh, et år efter oh. eller sådan noget. Øh, og fik ondt i benet. Jeg tror, det var et år efter. Og så var der jo, og det var mange af de der sager, de kørte til de her kausalitetsprincippet øh, om, at en havde lod, en kvinde havde lovet en mand ondt, og så skete der så nogle år efter, at han så blev syg. Mm. Og så var det ligesom sådan, det var et meget stærkt bevis som blev brugt i de her retssager. Det, det var der rigtig mange af de der. Så det var i hvert fald lidt... Og så blev det ligesom, ligesom mange af de, de var. De var jo sådan nogle kædesager, hvor hvor Efter de havde... Efter de havde... Var blevet dømt, blev tortureret, og så ligesom presset til at udgive andre kvinder. Så der var ligesom otte kvinder i den sag, der blev der blev henrettet. Okay. Nå, så de skulle ligesom sige... Nå, men hende der og hende der også... Ja. Ja. Hvad? Hvem det var i? Yes sammensvævelse med jer. Klart. Men det var meget vigtigt, at de blev tortureret, ikke? Altså, fordi, altså, vi be, altså, bekendte sig, de skulle bekende sig til det første. Ikke? Og det gør ja. man jo selvfølgelig, hvis man bliver tortureret slemt nok, ikke? Altså, ja. ja. Det gør ikke det? Ikke? Mm. Jeg tror, at det, der er ikke ret mange, der ikke kan lade være med at gøre det, ikke? Altså. Ja. Men, men, og det men var også, meget... hvis der, der... var en, jeg ved, i ja. en af året og der havde hun havde altså en rig der var jo de her folk handelsfolk altså købmænd de havde stor magt og så skulle de jo sejle ned og hente varer og så havde de hvis så nu det komne storm så det ja. klineren, der havde, så havde de sørget for at den der står kom ikke? så hans skib kunne gå ned eller og det var de ja. det, ikke så han var døde ikke og så ja. fik de skylden for det ikke? altså de skulle ja. finde de som skyld ikke. Ja. De jeg tror, der er, ja. Det er en Det er det, det første, det har jeg. Jeg tror, det var den første, der blev henrettet i Danmark, øh, jeg tror, det var i 1540 eller sådan. Det var en, som blev. Øh, hvad der hedder? Så det var ligesom det var, ja. fordi det sagde, at hun havde, hun havde vagt en storm. Ja. Hvad, hvad er det udtryk for det her, ønske om at finde nogen, der har ansvaret for at nogen får de benet, eller at der kommer en storm? Øh, hvis man slår af ja, den magiske... Al al præmissen magi og kontrol over storm fra, hvad... hvad? Nå, men det er konkurrence. Altså det, du sagde der med købmanden der, eller ham ved den anden mm -hmm. Det yeah. er noget med konkurrence, ikke? Altså man, man vil prøve at få sine konkurrenter ud af vejen ikke? Uh. Sådan, sådan seriøst, det var ikke. Altså, sådan ja. er det jo også ikke. Og kvinderne ja. havde jo de var, På den periode der, der havde vi de stor magt. Altså på den måde. De havde stor indflydelse og ingen læger. Eller noget som helst. Og man var afhængig af, at, kvinder kunne, at der var nogle kvinder, der kunne tælle ind, hvordan man skulle blive rask. Altså, og, og så, så de havde, altså, de havde ligesom... Øh, og, det, og det var ikke det, som der i dag. Altså, vi har helt en hel... Altså, nogle helt andre ting, fordi kvinder er blevet undertrygte, det ved vi alt om, ikke? Det snakker vi jo meget om, hvor undertrygt vi er, ikke? Altså, og så skal bare se Me Too, for eksempel, ikke? Altså, tydeligt, ikke? Altså, man ikke kun undertrykke mig så fuld men sådan var det jo ikke dengang, der havde kvinder en anden status, måske, kan man forestille sig, ikke? Okay. At det er i hvert fald det, som man forsker i i dag. Altså, mange forskere mm -hmm. i det. Det, mm. det er, det. Ja, det var i hvert fald år, hvor der ændrede sig. Altså det var sådan, flere steder, hvor kvinder egentlig havde haft ret til fx at repræsentere sig selv ved en retssag, at lige så blev den ret taget væk. Okay. Eller kunne være økonomisk uafhængig. Og de måtte gerne have ja, det, der ikke sådan ja. Så det var sådan et, altså den der, de der hekseprocesser var ligesom en leder en større sådan, angreb på, på kvinder i den periode. Og sådan ja. frem, frem hvad det hedder sådan ligesom øh, fremdrift. Jeg tænker ikke, det er, fordi der ikke har været patriarkalsk struktur, det har der jo også været før, eller at kvinder var helt lige eller sådan noget, men mere bare, ja. at det var virkelig sådan et tidspunkt, hvor nogle kønsroller blev meget cementeret. Okay. Der var jo også sådan en... Ja, men, og, og, og, og, og, og jo også kvinder, som kæftede, som, som sagde sag noget imod ligesom den historie, jeg fortalte om, ikke? Sådan, der var trods i... Eller der var faktisk sådan en, jeg ved ikke, om man nu har set billeder af den, men man kan godt google den, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Det kan være, du ved det, Kirsten. Sådan en no. sådan en form for maske, som man gav kvinder på, også ah. hvis de var for kæftet så meget op, ja. eller sagde deres mænd ud. Ja. Og så Ja, ja, det ja, er Ind på sådan en, altså sådan ja. en helt metalmaske rundt om hovedet, og så tungen ja. ind på sådan en ting med en, pig på, så og så kunne man sige. så gå tur med kvinden i byen med den der på, for at udstille hende. Ja. Og det, okay. det var også, om og man siger, ja, det, det var på engelsk hedder den på engelsk hedder den Brittle så scold det var sådan en, der kifte op. Altså S-C-O-L-D S-C-O-L-D, og brittle, tror jeg, B-R-I-D-D-L-E Altså, det er ret vildt, da jeg så de der billeder det første gang, der var jeg sådan, åh, oh, shit, man. Det, det er ret intenst, det her. Ja. Også, altså sådan... Det, ja. Men det, det var jo man samtidig med... Altså, man... Ja, men det var det var også noget med, at samtidig, der havde man... Der kom... Øh, altså, hele det der med kolonisering, ikke? At man ligesom... Man tog til... Altså, det der trekantshanden, ikke? Hvor man hinderede ja. slaver, og så øh, sejlede den til øh, øh, Karibien, ikke? Og den var jeg, ikke? Og så brugte man de samme metoder, som man ligesom brugte, brugte man, man havde brugt der, så brugte man kommet tilbage og brugt det mod kvinder, ikke? Ret og andre i hele ja. samfundet. Ikke ja. kun kvinder, men ja. man brugte... Ligesom man, ligesom man indførte det igen, ikke? Altså, eller førte det tilbage til Danmark. Det, det er en ret voldsom historie, alt det der, ikke? Det har været meget risikofyldt at gøre noget som helst andet end normen. Mhm. Mm ja. Ja, ja, det er jo også noget, man skal når noget da... på... Nå, undskyld. Jeg siger, hvad siger du? <laughs> Nej, jeg siger bare, hvis der er nogen, der prøver at svarer en anden, så var, så var det jo deres tur næste gang. Yeah. Yeah. Man kunne ikke gøre noget. Man kunne ikke sige noget. Og en mand kunne ikke, han kunne ikke sige, at hans kone var, var skyldig. Så var han jo også en trold, eller hvad, ikke? Mm. Altså, det var meget, meget svært at sige. Det. Og så var det jo det, og det foregik jo, Altså det foregik det der, det på de der øh, øh, lokale øh, rets, øh, hvad kalder man det hus eller hvad du vil, ikke? Dom, det kom domstole. Ikke. Domstole, ja. ja det kommer ikke op. Eller hvad? Det ikke ja. Op. ja, det var det det gjorde. Det kom ikke op, sådan at det kunne blive øh, afprøvet igen og igen, ikke? Og det var også derfor, at det endte når det kom i højesteret. Og det var ikke kun i Danmark, det var også i Spanien og sådan noget steder, ikke? Okay. Ja, det var i hvert fald bunden til det sidste i sidste omgang endte, ikke i Danmark? Jo, ja. Nej det, mm. det. det kan godt mærke, at det ikke... Men det mærke, har jo det været nogle særlige i det... de der retssager, ikke? Fordi det har også været sådan noget hvor i hvert fald nogen... Der er sådan en rigtig god podcast, faktisk, om den, den en af de sidste kvinder, der blev slået eller som jeg tror bare i Køge. Ja. Oh, der er sådan ja. noget, der hedder Køge... Nej, det var måske ikke hende, men anyways, der er i hvert fald om en, der hedder ja, Køge Huskors. Ja, yeah, men der var også den der ja. køgehuskors, hedder hvor der var mange, der besluttede ihjel. Der er nogen, der har lavet en rigtig god podcast om den, der hedder Unde Anna. Den er virkelig god. Hvor de fortæller os om, hvordan hele de der retssager blev sådan nogle store... Altså hele byen ligesom var der, så det var jo ikke... Det var ikke kun handlet om at straffe dem, der blev dømt, men det var jo en disciplinering eller sådan som trussel til mm. alle omkring os, ikke? Det tænker ja. jeg... Og, og også, at når man tænker, at det var tusind, der blev slået ihjel i, I den der byede, ja. men det var jo også en, en helt anden befolkning. Man var også slet ikke så mange på det tidspunkt. Så. Ja. Nej, det har været en ret stor andel af, af befolkningen. Ja, nej, kan ja, du huske, hvornår den sidste henrettelse fandt sted? Ja, det er godt. Jeg har faktisk så ret nogle gange ret ja, dovet til at huske årstallet. Ja. Ja. Jeg har glemt at skrive det ned. <laughs> men, øh, det det. Det. Podcasten ja. hedder Ånde Anne. Det er noget under andre, Den kan man finde. Jeg tror, på sådan ligger på er Okay. Uh, lad os lige uh, høre en sang, egentlig, og så lige uh, se, <laughs> om der er mere... Uh <laughs> ja, noget, der er lidt mere... Er godt. Noget, der ikke gør ja. Det er vigtigt, men det er også meget hårdt. Ja. ja. ja der kommer en sang, der hedder Place to be, Nick Drake. When I was young, younger than before I never saw the truth again. Så er jo lige mere brændt Så røder jeg lige lidt her i bålet Vent Ja, det ryger også lidt, hvad? Ja. ja, vi skal lige have Hvis vi lige røder lidt rundt i Gløderne der ja, det er jo også, Når vi bare sidder og, og snakker og snakker Så, der, så glider opmærksomheden væk fra bål, bålpasningen Man skal holde øje med sit bål, ellers så går det igang Øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø øhm. Skal ned gå ind i skoven her? Det er rigtigt. Den skal vi også passe på. Ja, ja det er det. Mick er jeg. Vi er, altså, er glade for, at I har fundet os herude på den afsides boldplads, nummer nr. 66 889 Vi har faktisk gået lidt i søg lidt ly for de, de bålarrangementer, der er her i aften på det, som mange kalder Sankt Hans Aften, hvor hvor midsommervisen bliver sunget af. Jeg, jeg kan ikke overskue midsommervisen. Hvad øhm, er du ikke overskue ved den? Ej, men jeg er allerede det der med... Øh, jeg ved ikke. Jeg synes, den... Fortælling om, at man elsker sit land, og der skal bygges en masse op omkring, hvordan man er sammen, fordi man tilhører et samme land. Det synes jeg bare ikke. Det, det, har, det tænder ikke min fantasi, og det vækker ikke mine følelser. Altså, så det, det er en tom sang, hvad det angår for mig. Og det gør lidt, det er sådan hårdt at stå sammen med nogen, der bare få det rigtig varm der og Så det, den, den har en omvendig virkning på mig. Mm -hmm. øh, ja. Det er jo også det her problem i tredje vers, synes vi. Det er ligesom vores problem, ikke? Hvad er det for? Den anden arbejde. Ja. Ja, altså hvis jeg har et problem, det er samme problem, som du fortæller os som DJ. Ja. Men altså også, også det tredje vers, det er særligt. Hvad er hva, det? Hvordan er det i midsommervisen i tredje vers? Jeg kan ikke huske det. Jeg har ikke haft nogen grund til at høre efter, synes jeg. Du faldt fra, da du kom til tredje. Jeg faldt fra, i, i, jeg fra at vi elsker vores land. Det var sådan, nå, okay. Ja. <laughs> det der. <laughs> det <gik ud. laughs> Nej, men øh, altså, det som der står i den oprindelige... Vi har, vi har jo lavet en. Vi har lavet en ny vidsel. Altså, okay. Vi har, men, som vi synes er den så Nu er vi den nye, kommer vi. Men altså den kan man finde på nettet ja hvorhen ja øhm, den hedder middsommervisen øh, .com wow okay det er en hjemmeside så det er bare der det, det, det den eneste er det er den ikke? Mm. Og der står ikke noget om det er bare middsommervisen og, og så når du kommer ned til tredje vers så står der altså noget andet som der står i den originale okay det er ikke, Jamen, i den originale, det er vi jo nødt til at sige. Ja, det er vigtigt. Øh, men skal vi... Jeg tror jeg, vi kan synge det? Skal vi prøve? Ja, det er for okay, de, vi vil ikke... Så skal vi Hva? ikke synge ja. Skal vi ikke bare... Nej, så skal vi synge vores den originale. Ja, det synes jeg også. Jeg har ikke så meget lyst til at synge den originale. heller ikke. Ja, så vi... Så vi, vi citerer okay, ja, den, øh, den oprindelige. Ja. Og så så kan vi se, om vi er i humør til at synge deres okay. ændring. <coughs> ja. Prøv det sådan. Ja, vi, vi behøver ikke tage hele verden. Vi kan ikke bare tage nogle lige de der linjer, det handler om. Jo. Øhm, jeg ved ikke, jeg, altså jeg har ikke, jeg, jeg synes lige, jeg, jeg citerer lige den, jeg finder lige på min øh, Nokia Feature Phone her. Øh, oh, ja. den, den, den, den, den, den gamle. Det er det, ja, højde den ligger herinde på Christelig Dagbladets hjemmeside. Jeg siger nej tak til marketing og tracking cookies fra Christelig Dagblad og spoler ned til tredje vers, hvor der står øh, mm, ja. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal hver udenvælds fjende berede os kende, men mod ufredens ånd over mark, under strand, vil vi på bålet på fædrenes gravhøje tænde. Hver by har sin heks, hvert sogn sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædesblus holde. Vi vil fred her til lands, Sankt Hans, Sankt Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Vi vil fred her til lands, Sankt Hans, Sankt Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende Ja, uh, wow. er, er der nogen forbindelse der? Det der er, lidt det, ja undskyld nu, er der altså lige en, en af mine med meter liter ridder ud af, af stallen. <laughs> af af af af af af af af og så bagefter tale om sig selv, som en super fredfyldt person. Ja, det virker meget paradox, du <laughs> Åh, oh, nej, jeg er så troligt. Øh... Ja, ja. uh. Glædes... glædesplusset. Ja. Det uh. er en meget voldsomt glædespluss, ikke? Sådan. Uh, ja. Men... men... Lykkeligt. I har skrevet et nyt vers, så i stedet for... Ja. At... Ja. Men altså, hvad skal... Altså, skal vi synge det Jeg tror altså ikke, jeg kan, jeg kan melodien være. nok til at forsøge at synge det. Jeg, jeg vil gerne stemme i, så godt jeg kan, men jeg kan ikke føre alt. Vi gør det hinanden, vi gør det bare, ja, Jeg kan heller ikke huske melodien nok. Der er no. ikke lige nogen, der har en lille lejrbolsgitarre eller sådan lejr noget. Vi vil ikke kunne give frem. Kan du det, Miks? <laughs> oh, har du en gitarre med? Nej, det har jeg sgu glemt, altså. Ja, det vil altså være smukt, ja. Vi kan jo bare gøre det med vores... Det vi, vi bare vores... sige, mor. Oh, jeg kan godt synge. lidt. Så kirsten, sønner vi nogle vi ja, må gerne lynde med og synge lidt med. Jeg gør dem bedst. Ja. Vi elsker vores jord, og i sommer, næ, og i sommergrønt for, kan hver billede vi kende, som vi nu kender, og mod ufredens ånd. Over marken og stranden, vil vi bole på grav høje tind. Hver by har sin frygt, og skal det Og hver sovn har sin galle. Vi vil vi forlive med glæder plus hale. Vi vil fred her til landet i Rosendal. Sang derhen, den, den kan ikke lide at ja kolde. <laughs> det er sådan med at sige, at du at har Skal I have den eller hvad? Det er faktisk kun to år, vi har. To år, vi har. Øh, om på. Ja, så det... Hvad er for? Der er i hvert fald det her med... Der i fald, øh, og i sommergrønt skal være lige fjende, som ven, vi nu kender. Mm. Ah. Ja. Det er lidt overvindende om. Med, ja, og så så er der også... Hver by har sin frygt, og hver sol har sin galde, Det vil vi ved livet... Det vil vi fra livet med glædes blodsvolle. Det er jo fint nok at vedkende sig sin fordomme og sin frygt, <laughs> i stedet for at posisere det over på andre. Det er det. Så det er prøv at arbejde lidt det med kan det ene, ja. ja, jeg tror, det er det. Det, okay. det tror jeg, der var kommet meget ud af generelt, ikke? Ja. Så skal den fjerne måske, hvis han lige havde kigget lidt indad. <laughs> <laughs> ja. af hå, Ja. Hård hår, Christian. Hvad er det for det tror jeg, jeg vil foreslå, hvis Andelsboligforeningen vil holde Sankt Hanse, vi printer sangen ind for det er Den vi skal have regulere ikke, får fordi at jeg, jeg har sådan en jeg har en teori, ja. at man laver tit nogle teorier ikke? for sig selv eller i det hele taget. Mm. Og det er, at jeg tror ikke, jeg tror ikke, at feminismen den vil man kan ikke sige fejre, vel, fordi det handler jo ikke om fæmisen skal fejre. Altså, det er ligestillingen, der skal fejre, eller sejre, ikke? Og det tror jeg ikke sker så, at den der heks, der udryddet, altså i den her form, som hun kører her, ikke? Jeg tror, det skal væk. Det skal virkelig væk. Og kvinder skal mm. ikke tituleres på den måde, det hele Man skal huske den historie at være skide bange, ikke? Jo. Og så, og så tænke på at vise... Vi skal altså samarbejde her, ikke? Okay. Jeg, kan huske, so jeg kan huske, at jeg så sådan nogle klistermærker på lygtepalen i København for måske 5-6 år siden, som så ret hjemmelavet ud og lignede. At de var printet på sådan en inkjetprinter, som sådan man har hjemme, hvor der stod Stop hekseafbrændinger. Og jeg, jeg kan huske, at de hang der sådan lige omkring Sankt Hans. Og på det tidspunkt, jeg tænker sådan... Ah, slap af, altså, det er, jo bare yeah. en, uh, det er jo bare en tradition, som vi gør som med nogle gamle trøjer, vi har mm. noget fyld ind i og sådan noget, og så er det en heks og så videre. Men jeg må indrømme, at jeg har siden, jeg så de mærker, hvor jeg tænkte, åh det, det, det, oh, det virker... Det virker unødvendigt, eller mm. at, at, at være, ja. være imod. Ja. Men siden tror jeg, ændret lidt mit syn på, hvad symboler ja. betyder, eller ja. magt symboler ja. har over vores, min måde at tænke på, og vores måde at samarbejde på, og sådan noget. Og nu kan jeg egentlig godt, altså, hvis der var nogen, der havde fyldt nogle trøjer ud og sagt, nu brænder vi DJ-brevet, så ville jeg ikke synes, det var hamløst <laughs> eller sjovt på Nej. nogen måde, og og i og med, at det at mødes og synge ganske skulle være noget sjovt eller rart, så er det en, en... Ja, jeg har ændret mit syn på det, altså. Jeg synes ikke, det. Jeg synes man må tage det symbol alvorligt, altså. Nå, jo, men hvis du... Hvis du, du, du brænger Mette Frederiksen, så, får du en, så bliver du altså dømt, ikke? Hvis du brænger en duk af Mette Frederiksen, bliver du dømt. Er det rigtigt? Må man ikke det? Det er nogen, der gjorde det. Bliver de øh, Under corona, ja. Jeg tror, den kører det, stadigvæk, ja. den røg men det er rigtigt nok. Men den går. Men må ikke. Ja. Okay. Ja. Det giver god mening. Det er hvert de der symboler, det betyder helt og noget. Jeg kan også synes, da jeg var barn, da jeg så ind i de der til St. hvor jeg virkelig var, ja. jeg var virkelig sådan skrækslen i uvis efter, altså. Ja, det har jeg også. Det har jeg også dænkt ja. Det betyder noget, ja. Hvordan man husker historien jo ofte. Ja, det synes jeg. Er hej, hej. Jeg... Øh, Nana Kirsten, har I været ude med jer. Hvordan Hvordan får folk... Har I, været, har I selv været ude og udbredt kendskabet til jeres øh, omskrivning af tredje ja. verset af Midsommervisen? Jo, jo. Jamen, vi havde jo sådan en rigtig sjov... Vi havde jo lidt en sjov Midsommer derfor. Er det måske tre år siden, eller sådan noget, eller... Nej, ah, det var, var i næsten. Var det ikke? Var det ikke i næsten, det det Cool. For så kom corona og alt det. Jo, jo. jo. jo. Altså, hvad var I det første litten. ved planen? Ja. Ja, der havde vi en plan om, at vi skulle sådan lave sådan en rescue-mission, hvor vi skulle ud aftenen inden sådan noget og, og ligesom redde nogle af de der dukker ned fra bolde. Men øhm, det det er vi simpelthen ikke. Men så skrev vi så så, så vi den her sang, og så printede vi den og gik ind til bål og stikket den ud. Så var det sådan lidt en blanding bland, blandet symfoni af nogle sang den ene version og nogle sang den anden. Og sådan. Altså, så enhed, hvis du havde en handsang. Var det i København eller? Ja, hvor var det hente. Det er der, hvor du nord Nordvest eller det var det. Uders Livs Måle, så var det ude Okay. Der kommt det. Jeg synes, det var sjovt, fordi folk, de ligesom stoppede op ikke? Mm -hmm. altså, og der de havde, de havde deres mobil, og de sang efter den. Og så dem, de havde delt, ud, de sang efter den. Og så startede det hele op, og så kiggede man på hinanden. det var det her for noget? <laughs> ja, en god lille intervention. Ja, det synes jeg. Ja. Det var meget godt. Ja, men der var også mm. nogle, der var meget... De skulle virkelig synge den der traditionelle version ellers. Der var nogen, der virkelig sang endnu højere, ikke? Fordi der ligesom også var den anden. Mm. Så der skete lidt af værd. Der var lidt konkurrence. Ja. ja. ja. Mm. Det kan være, at vi skal gøre det igen. Jamen, jeg kan huske, der var en, en, en, en mormor eller farmor eller et eller andet. Hun havde en spændebane, havde lavet sådan en lille en lille, eller en en tøjdå, Og den skulle den hun absolut have op på det der øh, bål, tamme med bolde, og der var en kæmpe diskussion, hvor jeg tror egentlig ikke enhedslisten var interesseret. Kan du huske den? Har du du den ja, eller Ja, det der er lige noget der demrømmer, ja, men du kommer til at det lægge meget. Men, men problemet var jo der var et problem, ikke? Og det var jo, at det var synd for barnet. Ikke? Nu har hun brugt hele dagen på at lave en dukke. Det var altså synd, ikke? og hun, altså herregud. Ikke? Men især mormoren, hun var meget på den, ikke? det er herregud, jeg henter for lov. Men mm. altså, hun kom, den kom altså ikke op. Den lå ved siden af bålet. Den fik I lov at ligge ned på jorden ved siden af. Trods alt, end at blive brændt. Ja. Det er jo sådan vej. Det, det er jo den slags problematikker, der kan være lidt svære. Altså. Ja. Folk. Ja, når man forstyrer lidt hyggen, ikke sådan der? Ja. ja, og man prøver at forny traditionerne. Ja. Så kan folk godt blive lidt øh, sure. Der vil mit ja. argument være at sige, at den, dem, der tager traditionerne mest alvorligt, er dem, der går mest ind i dem og ved mest om det, ender med at være måske dem, der har mest lyst til at lave dem om, hvor, hvor hvis man bare glider hen over det, det er jo også, altså der er jo ikke nogen, der kan gå ind for, at nogen skal brændes. Så på en måde er det også lidt at have, måske kan man vinde den sproglige kamp ved at sige, om det er alle dem, der synes, at det er da fint nok, at, at det er dem, der i virkeligheden slet ikke har brugt tid på traditionen, eller beskæftiget sig med, har silke yeah. det er dem, der har silkehandskerne på, eller det er være mit retoriske dækjern i den her situation. Men der er jo også mange, der fejres og sangkænds nu uden en hiks og, og det er mere ja, sådan en måde at mødes ja. om, og det sker der også rigtig meget. Ja, så tror og når man snakker med udlænding, så er de jo helt chokkede over ja. de forhold i Danmark. Fuldstændig chokkede, ja. ikke? Ja, ja. Men jeg har også fortalt det til nogle af mine venner fra så, Tyskland og andre steder, at jeg fortæller om det, så er de sådan helt sådan... Hvad sagde ja, ja. det Er det en typisk ja. tradition, eller sådan? Hvordan kan det være den ja. historiske skydning, der bliver... Så. Ja. Ja, det er meget. Det har jeg også virkelig oplevet. Der er noget der skal genfortælles, ikke? At genfortælles her tror jeg. Mm. Og At diskuteres. Men efter den tid, det hele det der minsure ture, og det lige... det handler om alt så noget der, ender ikke på... der rigtigt. Ja. Nå kom der så. en. Åh ja, så vi bliver afbrudt sådan noget. Altså, det blev klokken 20 og vi kan fortælle at på Inger Støjbergs hjemmeegn i Skive er der opbakning til hende for hendes nye parti pensionist Jytte Christensen kunne godt finde på at sætte sin stemme på Danmarksdemokraterne altså jeg må nok sige at hvis hun ikke har gjort det så, så vil ikke være sket for hende fordi det havde vi allerede forudsagt dengang hun, hun røg ud med fod Jamen, jeg synes uh, Inger Støjberg hun er en, hun er en dejlig kvinde hun siger hendes mening, og hun står ved det, hun siger. Og det kan jeg godt lide, fordi sådan er jeg selv som person. Ja, Danske Demokraterne har dog endnu ikke præsteret et partiprogram, men partiet vil blandt andet arbejde for, at provinsen kommer mere på dagsordenen. Og det kan Olavia Kro, som er efterlønner, godt lide. Jamen, jeg tror også, det betyder noget, fordi folk kan godt uh, ligesom associere med en, at der kommer fra og Det ved hun, uh, hun. Hvad skal man sige? Tænker på hjemmeegnen også til det større politik. EU-landenes stats- og regeringschef forventes på dagens topmøde at gøre Ukraine til kandidatland til EU. Men processen frem mod et medlemskab kan vise sig at blive lang. fortæller vores reporter Louise Brothagen fra Kiev. Men udsigten til et EU-medlemskab er jo mange, mange, mange kilometer nede af vejen, og det er man også godt klar over her. Det kommer jo med en række betingelser, som formentlig vil tvinge Kiev til at skulle foretage nogle ret omfattende strukturelle både juridiske og økonomiske reformer. Det handler andet om at få styrket retsstaten og få ryddet op i noget den korruption, der er her, for det skal man heller ikke tage fejl af, at, at det er her også. Men Ukraine overvejer, hvad der skal til for at gøre landet modent til medlemskab. Ja, altså man, man taler meget om den her sådan øde digitalisering, som man, som man anser som et godt værktøj til at skulle få ryddet op i, i noget af den korruption, der er. Fordi på, på, lande, eller på listen over lande med, med udbredt korruption, der ligger Ukraine på sin plads 122 ud af 180, så der er altså ret lang vej igen. Og det fortalte Louise Brodhaven. Tilsyneladende til akkompagnement af en krav eller sådan noget i baggrunden. Kampen mod hvidvask af penge og økonomisk kriminalitet er en topprioritet for regeringen, siger skatteminister Jeppe Bruus efter at en 49-årig litauisk kvinde i dag blev dømt for fra 2008 til 2016 at medvirke til forsøg på hvidvask af knap 30 milliarder kroner. De her sager omkring hvidvask er ekstremt alvorlige. Der taler tale om organiseret kriminalitet, som jo snyder fællesskabets kasse, og så rammer os alle sammen. Og er sket gennem en række danske selskaber med adresse i København, som alle havde konti i Danske Banks nu lukkede filial i Estland. Den amerikanske præsident Joe Biden er sammen med flere andre skuffet over en afgørelse fra højesteret. Højesteret offentliggjorde torsdag en afgørelse, der slår fast, at statsborgere har ret til at bære våben i det offentlige rum. Det er som bekendt Hans Aften, og den bliver tør med... Noget aftensol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var radiovisen. Ej, det er så her 3 minutter over 8. Man normalt vil sidde inde i anden time af det bredeste program, hvor i det er bygningen. Men i den her uge, der er vi altså fri. Så sidder vi ude i naturen og har et lille, et lille bål kørende. Mig og Mexi. Og så er der kommet nogle vandringspersoner forbi, som... Så faktisk meget havde viser sig at have en ret forbløffende viden om, om det, som mange fejrer i dag, nemlig Sankt Hans. Ja, og så, det var et ja. Kirsten og, og Nanne, det har været... Har I stadig noget? Jeg er ja. ja, ja, altså på min... Øh, jeg skal lige... Har, har I stadigvæk noget i, i bæret? Jeg må simpelthen øh, faktisk øh, vandre videre. Okay. Så, at jeg har noget at ja. nu her, så jeg tror, jeg må... Jeg vil tak for den lille bolsten her, og dusseølen. Jamen øh... Vil du have en gåøl med, med jeg går, Nana? Jeg går, jeg går med, ja, da. Nana. Værsgo. Jeg siger da ja tak til en gåøl, altså. Værsgo. Kan du også have en gåøl, Kirsten? Ja, vi tager den med, ikke? Jo. Værsgo. Vi, Værsgo. Med. vi kan drikke Vi kan drikke den længere hen i skoven. Ja. <laughs> Men mange tak, fordi vi vil besøge ja. Bådepladsen her. Men det var sjovt. Ja. Det er sjovt at møde jer, ja, ja. synes jeg. Jeg har, ja, altså, har bookmarked midsommervisen.com. Den skal er, jeg hjem vise det. min underbog. Øh. Ja, det er sådan ud. Så I kan synge den. Ja, I kan øve jer på den. Ja. Men har du ikke en guitar, så kan du bare sådan, have korte og togge. Vi plejer at sidde og skabe os med musik hver torsdagen på Danmarks ja. Radios på 6 I den her uge der tænkte vi bare, nu er vi fri, så vi har lavet... Ja. Jeg lader gitaren ligge derhjemme. Vi vil hellere høre fuglene synge. Ja, det er bedre. Ja, det er også rigtigt. Ej, men øh, kan I hente god egen? Ja. Og... Ja, lige imod. Ja. Varme. Det også. Det var hej, meget hej, hyggeligt. tak. Det var helt godt. Hej hej, jeg hører okay. rigtig mange har lyttet til os. Hey. Hej hej. Hej. Ja, hej hej. Det er hej. kun fuglene der er herude, og det kan vi godt være til. Det er det der er med fuglene. De spørger aldrig om de må lokke nogen tracking cookies på en. Det spørger de bare ikke om. Det er slet ikke et spørgsmål, der falder dem ind. Det er en af de ting, jeg rigtig godt kan lide med fuglene. De logger ikke noget data på en. <laughs> Som en klog person engang har sagt. Mixi, uh, er der stadig egentlig en, uh, forbindelse til bloterns højt. Skal jeg se her. Ja, det er det der sand. det er lidt ligesom. Ej, ej, jeg overgår ikke at kaste mod en eller anden lang metafor om afføring og overgangsvig, bare for at forklare, hvad der er dårligt ved Bluetooth. Alle ved det jo, det virker kun 75% af tiden, og resten af tiden er der huller i lyden. Når no, til den der højttaler, eller Ja. Jeg lige på den.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 omkring i don't know det you her will Still shining and scale to begin. Shutting down here. Shutting down here. Købt den sovpus Den har jeg øh, købt i Spider gang. Var Man dyr. Jeg tror, den var på tilbud. På januar udsalg. Hvor meget kan den gå ned til sådan, øh, minus? Den her kan gå ned til minus 15. Okay, tror du så ikke du får lidt varmt her på Jo, men jeg har kun den så. Sådan en god sang synes jeg Kommer nok ikke til at se så meget til måneden på På sådan en Lys aften som i aften Så må vi jo Prøve at finde den inde i musik -tæppe, og sådan. Føle sig okay. Det Neville Brothers Med sangen Yellow Moon fra 1989 Jeg kan huske jeg har læst Et eller andet sted på internettet Så det er nok forkert at det var Blue Reads yndlingssang Altså Louis synes det var den bedste sang Der er udkommet i 1989 The Neville Brothers Med Yellow Moon Ej Det skulle sgu rart lige at have En, en enkelt pause fra, fra det ugenlige program DJ Breds program Og i stedet sidde ud på Skår Naturstyrelsens Bålplads nummer, Det er den bålplads der hedder Nummer 42 66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 som også har produceret Sly and Robbie, så der har han været en lille smule derhen og okay, okay, aldrig både ja. hele vejen. Altså. Ja, Sly and Robbie det er sådan to to meget kendte reggae producer Ja. Ay, gud, jeg synes det ligner at der er nogen der er på vej herhen. Nå ja, hvem med det? Der kommer derhen. Der kommer nogen her til? Vi kommer plads. og sæt jeg ved bålet. Har I hvad? lyst til det? Der er plads til flere herover. Nå tak. Hej. Hvad hedder... Hvad hedder I? Øh, altså, jeg hedder Nana. Hej, Nana. Hej. Øh, Hej, og jeg det, Kirsten. Hej. Og, og Kirsten også. Hej <laughs> <Ja. laughs> med jer. Velkommen til... Kunne tænke jer, en, øh, vi har både nogle... Apollinaris, og vi har nogle... Dåseøl, og, kunne Ja, så jeg tror da gør det, godt, at det kunne tage en tager en dåsøkkel. Okay, jeg skal lige se herovre i kølesasken. Hvis du har nogle økologiske, altså. Ja. Ja. <laughs> Jamen jeg tror da jeg har et par rå herovre. Lad, os, lad mig lige se. Nå, her er en. Sådan okay. der. Og her er en til dig. <laughs> okay. Det er faktisk meget varmt i dag, hva? Ja. ja. Og så ekstra varmt omkring sådan et bål her. Ja.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 Selvfølgelig var vi det, ikke også? Men det er meget svært, ikke, Nana? At finde det rigtige. Ja, det er lige med at finde det rigtige. Men øhm, Altså... Jeg ved er egentlig ikke så meget til, at jeg har Mere... Mere... Nej. Der er oh. flere, der har holdt nogle ting, som for dage, så et par ja. dagesund. Et buld for to dage så. Ja. Det er lidt mere min... Oh. Min slags buld. Okay. Altså sådan, øh, er det så det, der hedder sommer-solværv i stedet? Ja, sommerbål. Det er lidt ja, mere end en Sankt Hans. Det prøver jeg lidt at dyrke. Ja. I stedet det for hans jeg, ja. jeg prøvede at blive klog på, om, om Sankt hans var en hedensk tradition, eller om det var en tradition eller om det var sådan en, ved, en blanding af de to, eller... Har I forstand på det? Så jeg tror, det er en blanding. Tror du ikke det, Anna? Jo, altså jeg ved altså det der med Det er jo den virkelig gamle tradition for kristendom at lave nydsommer, ikke? Ja. Og så Jeg har læst et eller andet sted, at det var Ja, så er det jo senere blevet overtaget altså, og gjort til en tradition, ikke? Okay. Men at den der slags jeg læse, At læser til stedet den der slags sanktansbål men dukker en heks, som, som der jo stadig er nogen, der gør ret meget til det var egentlig noget, der først kom til i 1920'erne. Så det er sådan lidt mere en som øh, og tror jeg egentlig kom fra Tyskland, eller som tradition tradition mere fra Nordtyskland, så vidt jeg husker. Mm. Så det er egentlig noget, der jeg først tænker... er kommet til senere. Så vidt jeg har vil jeg, jeg, altså, jeg skal at sige, lige. Altså, jeg, jeg, jeg, mener, jeg mener, at, at øh, man har altid... Øh Altså, det er måske den 21, man altid har tænkt Fordi man fejrer at den længste dag i året. Er det ikke det? Og solen. Ja. Yeah. Så er det solen, man fejrer. Og det er i hvert fald det. Mm. Ja, præcis. Det må man selv ikke. Ja. Det er lidt mere håndgribeligt at fejrer den ting, der lyser på os året rundt ja. og skaber liv. Ja, det med heksene, synes jeg. Ja, det giver meget mening. Det giver meget mening at fejre, at det er den længste dag på året, ikke? Ja. Det er da virkelig et vendepunkt. Og den korteste nat. Og den korteste nat. Men hvad med mm. jer mm. er ikke sådan Sankt Hansbøl? Nummer 1. Jeg var til et rigtig fint bålerangement sidste år, som, som finder sted hvert år, tror jeg, det er ude på Amager Strand. Hvor der er Nå, ja. en forening, er som som holder øh, sådan en bålfest, fordi det også er deres fødselsdag, nemlig øh, LGBT-Danmark. Mm. Og det er åbent for alle, og der bliver, ikke, ikke, der bliver bare holdt lidt tale, og der er bare sådan noget, så bliver der tændt et bål. Men der er ikke nogen heks på, tror jeg. det er meget stort, ikke? Er det ikke? Det er jo, det var et ret stort bål, ja. ja, ja. Hvornår ved I tilfældigvis, hvornår... Hvornår foregik der hekseafbrændninger, hvor det var mennesker, der var på bålet, og ikke bare øh, kludedukker, der symboliserer mennesker? Hvor lang tid er det sådan? Noget? Jamen, jeg tænkte på, at nu siger du mennesker, ikke? men det var altså kvinder, og det var hekse. Nå Man ja, men... Ja, og... og altså, der var også nogle mænd, meget lille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 Jo, og så siger de også, at Danmark er det land, der henrejede allerflest. Jeg, jeg har over næsten 300 kvinder, der brændt på bådet. Det, var overgik. Altså, det overgik, hvad der ellers i Europa. Altså, det tror vi jo ikke, hvad Vi tror, at det er nogle andre, der gør det, ikke, ikke også? Der gjort det. Jeg tror ikke det var den, der blev, Jeg tror ikke det var der, hvor der blev brændt mest. Jeg tror mere, at det var sådan, der var den der helt intensive periode, hvor der ikke der var ikke andre perioder, hvor der blev. Hvis man så bare sådan på den periode, hvor der var så mange, der blev slået ihjel. Ja, hvis det man være. sådan noget, jeg har ja. så det var sådan, men det gør være. Ja, og der er nok flere versioner på det samme. Ja, det tror jeg. det var det. Hvad? Men, men der var et, et sted. Jeg måske lige sige, at øh, øh, op i Norge. Ja. Der var et sted, hvor de, det var helt vildt. Altså. Man var ved at udrydde alle kvinderne, de unge kvinder, i, i, i den, oppe i Vardø, helt oppe i sinmarked. Mm. Så på, på 100 år, der, ja, det var sådan en enormt høj tal. Og, og jeg ved det, fordi at der, man har i Norge, der har man jo sagt undskyld, ikke? Man har man sagt undskyld. På, på den norske stats vegne, ligesom? Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det er staten. Det tør jeg ikke sige. Nej. Men man har, øh, man har jo lavet nogle monumenter mm. altså til minder om de folk, der blev der brændte. Mm. Altså kvinder. Nu siger jeg selv folk, men der var også nogle mænd. Ikke? Men, men, øh, men der i Bergen er der også en, øh, har jeg også hørt. Den har jeg så ikke set. Men jeg har set det en Norge, og det, det, er en kunst, det er en kunstner.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 Det kommer aldrig længere ind til, ja det er jo ikke engang landsret, ikke? det er hvad hedder sådan, det var det helt, den helt laveste rettergang der har været. Ikke? Det er jo aldrig blevet ja, det jeg, det blev testet ved højeste og så var det slut. Hvis man sidder og prøver at forestille mig, hvordan det er at leve i et samfund, hvor, eller leve på et tid, hvor kongen anerkender eksistensen af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 Uh, mm. og, og hvordan skal man, og hvad er det udtryk for ønsket om at mm. slå dem ihjel? H hvad betyder det sådan med de magtstrukturelle briller? Må jeg foreslå, at vi lige hører en sang inden? Nå oh ja. <laughs> øh, ja, lad os lige. Det er også vi lige kan Fordi det, jeg, jeg tror, det kunne blive lidt langt. Godt ja. Men, øh, men det er rigtig spændende. Det er virkelig, øh, har I stadig noget, I bæret, øh, Nanna og Kirsten? Ja. Ja, ja, det er rigtig godt. Ja, du er du stadigvæk connectet <laughs> til, uh, til bluetooth-højtaleren, DJ? Ja, det er okay. Ja, kan okay. du sprue lidt af? Cool. Ja. en Så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 But when, when you need help Det so så But when jeg vil mm -hmm. dream freak and did my late afternoon. Saw me in New York City, green. Mm -hmm. Der var spillet lige for min telefon, den tyske sanger det er nogle okay. øh, hjemmeoptagelser, hun <laughs> lavet på spolebånd i årene 70-73. Sangen hedder Color Green. Ja. ja, det er en rigtig god sang. Jeg kendte okay. den godt. Kendte du den, anden? Ja. Mm, jeg har godt lyttet også nogle gange til den. Den er rigtig god. Vi har besøg af og jeg sidder...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 Jeg kan ikke bare sådan tænde for en eller anden øh, virkelighed, hvor jeg er i 16-17. Det har set meget anderledes ud. Ja. Der er blevet lovgivet mod magi. Det er også på en måde ret øh, mærkeligt at tænke på, synes jeg. Men det være. Ja. Jeg kan godt lide, i hvert fald fordi at jeg har nemlig ja. også... Øhm, altså, det var også derfor, jeg ved noget omkring det der med saint Hans og, og det samme med Så altså, Jeg er billedkunstner, jeg har også arbejdet med en, sådan noget, en film...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 med hår og pandeskald, sådan 8 til af eddekæld og sådan noget. At hun har ødelagt ligesom, ligesom en, et bryg af eddekæld, eller man kan sige. En, at hun havde ødelagt den, ikke? Og det andet var... Hvad er pandeskald, Nana? du, øh, du det? <laughs> Jamen, jeg ved ikke, om det er lidt sådan noget hud fra panden. <laughs> det, det har jeg ikke... Det, ting, det forestiller jeg mig umiddelbart. Okay. Men jeg ved ikke, om det kunne være for nogen, der fra et krang eller sådan noget. Det ved jeg så heller ikke. Det, det er jo som om hun, hun havde været op i slås med dem. Ikke? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men så var det nemlig hendes anden, hendes anden dom var, at hun havde, hun havde slået en. Øh, altså ligesom en, På en handels havde hun slået en, sin egen båd op. Og var så ja. kommet op og skændes med ham ved siden af, fordi han synes, at, ja. at han var en ja. på hin, fordi Han syntes at hun tog kunderne fra ham, og så havde hun så lovet ham ondt.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 en kvinde havde lavet en mand ondt, og så skete der så nogle år efter, at han så blev syg. Uh -huh. Og så var det ligesom sådan, det var et meget stærkt bevis, som blev brugt i de her retssager. Det, det var der rigtig mange af de der. Så det var et og så blev det ligesom, ligesom mange af de de var, de var også nogle kædesager, hvor hvor efter de havde efter de var blevet dømt, blev tortureret og så ligesom presset til at udgive andre kvinder. Så der var ligesom otte kvinder i den sag, der blev, der blev henrettet. Okay. Nå, no, så de skulle ligesom sige, nå, men hende der og hende der er også... Ja. ja. Hvad? Hvem det var i samsværvelse med jer? Mm, klart. Men det var meget vigtigt, at de blev tortureret, ikke? Altså, fordi altså, vi... Be og så bekendte sig, at de skulle bekende sig til det først, ikke? Mm. Og det gør ja. man jo selvfølgelig, hvis man bliver tortureret slemt nok, ikke? Altså... Ja. Ja. Og det gør ikke det, ikke? Mm. Jeg tror, at det, der er ikke ret mange, der ikke kan lade være med at gøre det, ikke? altså? Ja, men, men og det men var det også, mange... hvis der, der var en, jeg ved, op i en der havde en, der havde... Hun havde altså en rimelig sådan en... Der var jo de her folk, handelsfolk, altså købmændene, de havde stor magt. Og så skulle de jo sejle ned og hente varer. Og, at, og så havde de... Uh, hvis så nu det kom en storm, så var det ja. hænder, der havde... Så havde de sørget for, at den der stod kom ikke, så hans skib kunne gå ned eller. Og det var det ja. ikke, så han var død. ikke. Og så ja. fik de skylden for det. Ikke? Altså. De skulle ja. finde ligesom skyld, ikke. Ja. Så de kunne ja det er de Eller Ja. Jeg tror, det var den så, første, der, der blev henrettet i Danmark, øh, jeg tror, det var i 1540. eller sådan Det var en, som blev.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 og ja. det, det er konkurrence altså det du sagde der med der eller ham ville den anden bol, ja, er noget med konkurrence ikke? altså man, man ville prøve at få sine konkurrenter ud af vakten ja. sådan, sådan ser det tit det var ikke? Altså, altså, sådan ja. er det jo også ikke. og kvinderne ja. havde de der, på den periode der, der havde vi de stor magt altså på den måde de havde stor indflydelse og ingen læger ja, noget som helst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 Og de måtte gerne have ja, en formiddel, ikke? ikke? Ja. Så det var sådan lidt, altså den der, de der hekseprocesser var ligesom en videre en større sådan angreb på, på kvinder i den periode. Og sådan ja. frem, frem, hvad det hedder, sådan patriarkalsk ligesom øh, fremdrift. Jeg tænker ikke, hvis de der ikke har været patriarkalsk struktur, det har der jo også været før, eller at kvinder var helt lige, eller sådan noget, men mere bare, ja. at det var virkelig sådan et tidspunkt, hvor nogle kønsroller blev meget cementeret. Okay. Der var jo også kvinder, som kæftede, som, som sag, sagde noget imod ligesom den jeg, historie, jeg fortalte om, ikke? Sådan, der var trods i, eller der var faktisk sådan en, jeg ved ikke, om man nu sådan har set billeder af den, men man kan godt google den, og nu kan jeg simpelthen huske, hvad den hedder. Det kan være, du ved det, er Kirsten. Sådan en, no. sådan en form for maske, som man gav kvinder på, også hvis ah. de var for kæftet for meget op, ja. eller sagde deres mand imod ud, og så ja, ja. det den der det er så tvunget. Ind på sådan en, altså sådan ja. en helt metalmaske rundt om hovedet. Og så tungen ja. ind på sådan en ting med en pik på. Og på så, kunne så kunne man så gå tur med kvinden i byen med den der på, for at udstille hende. Ja. Og okay. okay. det, det var også, Og man siger, ja, det var På en engelsk hedder en den, på engelsk hedder ja. den Scold Brittle. Så Scold, det var sådan en, der kæfter op. Altså S-C-O-L-D. S-C-O-L-D, og Brittle, tror jeg, B er... I-D-D-L-E. Altså, det er ret vildt, i hvert fald, da jeg så de der det billeder det første gang, der var jeg sådan, åh, oh, shit, mand, det, det er ret intens, det her. Ja. Også, altså sådan... det, ja... Men det, det var jo samtidig med, altså man... Jamen, det var det var også noget med, at samtidig, der havde man... Der kom, øh, altså, hele det der med koloniseringen, ikke? At man ligesom... Man tog til, altså, det der trekantanden, ikke? Hvor man hentede mm -hmm. slaver. Og så øh, sejlede den til øh, øh, Karibien og, øh, i det hele taget, den vej, ikke? Og så brugte man de samme metoder, som man ligesom brug, brug, Man havde brugt der, så brugte man komme tilbage og brugt det mod kvinder, ikke? Ret og andre i det hele taget, yeah. i samfundet, ikke kun yeah. kvinder. Men yeah. Man brugte... Ligesom, man ligesom man indførte det igen, ikke? Altså, eller førte det tilbage til Danmark. Det, det er ret voldsom historie, alt det der, ikke? Det har været meget risikofyldt at gøre noget som helst andet end normen. Mm. Ja. ja. Ja, det er jo også man noget, jeg da... tænker på. Noget undskyld, jeg siger, hvad siger du? <laughs> Nej, jeg siger bare, hvis der er nogen, der prøver for at svarere en anden, ikke, så, var, så var det jo deres tur næste gang. Ja. Yeah. Man kunne ikke gøre noget, man kunne ikke sige noget, og en mand kunne ikke, han kunne ikke sige, at hans kone var... var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 Og det var også derfor, at det endte, når det kom i højeste ret. Og det var ikke kun i Danmark, det var også i Spanien og sådan nogle steder, ikke? Okay. Ja, det var i hvert fald grunden til, at det sidste, omg i sidste omgang endte, ikke, i Danmark? Jo, ja. Det var mm. det. Ej, det kan godt mærke, at det, det ikke... det jo nogle de der retssager, ikke? Fordi det er også været sådan nogle, hvor i hvert fald nogen. Der er sådan en rigtig god podcast, faktisk, om en af de sidste kvinder, der blev slået ihjel, som jeg tror var i køge. Ja der, er sådan, ja. noget, der hedder køge... Nej, det var måske ikke hende, men anyways, der er i hvert fald om det der hedder Køge Hus Kors. No. Ja, men der var også den der, Køge Hus Kors ja. det, hvor der var mange, der besøvede hjælp. Der er nogen, der har lavet en rigtig god podcast om den, der hedder Unde Anna. Den er virkelig god. Hvor de fortæller os om, hvordan hele de der retsher blev bliver sådan nogle store... Altså hele byen ligesom var der, så det var jo ikke... Det var jo ikke kun handlet om at sådan straffe dem, der blev dømt, men det var jo en disciplinering eller sådan noget. Af advar som trussel til mm. alle omkring os, Det tænker ja. jeg. Og, og også, at når man tænker, at det var tusind, der blev slået ihjel i, i den der periode, ja. men det var jo også en, en helt anden befolkning. Så man var også slet ikke så mange på det tidspunkt. Nej, ja. det har været en ret stor andel af, af befolkningen. Ja, det Nana, kan ja, du huske, hvornår at den sidste henrettelse fandt sted? Jamen, det er godt, jeg har faktisk så ret nogle gange ret ja. dog til at huske årstallet. Ja jeg har glemt okay. at skrive det ned. Men, øh, <laughs> det det. podcasten ja. hedder Onde Anne. Den hedder Unde Anne, den kan man finde. Jeg tror, der ligger Det er Okay. Øh, lad os lige øh, høre en sang, egentlig. Og så lige øh, se, <laughs> om der er mere... Øh, <laughs> ja. Ja. Ja, noget, er lidt mere... Det er godt. ikke gør sådan noget ja. Det er vigtigt, <laughs> men det er også meget hårdt. Ja. ja. Someone take a place to be an enjoy. When I was young, younger than before I never saw the truth hanging from dawn. Mere så mere Så ruder jeg lige lidt her i bålet Mindst Ej, ja, det ryger også lidt, hvad? Ja, ja. vi skal lige have det skal lige ruder lidt rundt i gløderne der ja, det er jo også, når vi bare sidder og, og snakker og snakker Så, så lyder opmærksomheden væk fra bål, bålpasningen Man skal holde øje med sit bål, ellers så går det i gang Øhm går ned gå ind i skoven her. Det er rigtigt. Den skal vi også passe på. <laughs> ja. Ja. ja, det er det. ej, <laughs> vi er så altså, vi er glade for at I har fundet os herude på den afsides bålplads nummer 426680920. Vi er faktisk gået lidt i søgt lidt ly for de de bålarrangementer der er her i aften på det som mange kalder Sankt Hans aften, hvor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 Jeg faldt fra, at vi kom til tredje. Jeg faldt fra. I, vi jeg faldt vi elsker vores land. Det var sådan. nå, Okay. Ja. <laughs> det der. det. <laughs> det gik godt. <laughs> Nej, men øh, altså det som der står i den opbygning, vi har vi har jo lavet en. Vi har lavet en ny, ved, som altså okay. vi har men som vi synes at den opbygning så nu er den nu kommer den. Jeg vil ikke altså. Den kan man finde på nettet. Ja? Og Hvorhenne? Jo! Ja, øhm, den hedder medsommervisen.com. Øh, wow. Okay. Det er en hjemmeside, så det er bare der, det, det, det, den eneste er, det er den, ikke? Mm. Og der står ikke noget om, det er bare medsommervisen. Og, og så når du kommer ned til 3. vers, så står der altså noget andet, som der står i den originale. Okay. Hvad står så ikke, Jamen, i den originale, det er vi jo nødt til at sige. Ja, det er vigtigt. Øh, men skal vi... Tror jeg, vi kan synge det? Skal vi prøve? Ja, det er for okay, de, Men vi ikke... Men så skal vi ikke Hva? synge Så Skal vi ikke bare sige den originale. originale? Ja, det synes jeg også. Jeg har ikke så meget lyst til at synge den originale. Næ, ikke. Ja, så vi, så vi... Vi citerer ja, ja, den, øh, den oprindelige. Ja. Og så... Kan vi se om vi er i humør til at synge jeres ændring? <coughs> ja. Prøv det sådan. Ja, vi, vi behøver ikke tage hele værdsiden, vi kan ikke bare tage nogle af de der linjer, det handler om. Øh, jeg ved ikke. Jeg, altså, jeg har, jeg, jeg synes lige, jeg, jeg citerer lige den, jeg finder lige på min øh, Nokia feature phone her. Øh, oh, ja. den, den, den, den, den. Den gamle. Kalde, ja, den gamle.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 den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Ja, uh, uh, yeah, er der nogle forbindelser der? Det der er Jeg Ja, undskyld nu, er der altså lige en, en af mine titaniumske med iliter ridder ud af, af stallen. <laughs> af af, af stallen, og som er og af om af af sprogligt. Og så bagefter tale om sig selv, som en super fredfyldt person. Ja, det virker meget paradox, <laughs> oh, ikke? Åh, <laughs> oh, nej, altså... Ja, ja. Uh. Glædes, glædes ja. <laughs> uh. Det er en meget voldeligt glædespluss, ikke? Uh -huh. Men, men... Lyt, lyt. I har skrevet et nyt vers, så i stedet for... At... Ja. Ja. Men altså, hvad skal, altså, skal... vi synge det? Jeg noget tror noget, altså det, ikke, at jeg, jeg kan godt. melodien nok til at forsøge at synge det. Jeg vil, jeg vil gerne stemme okay. i, så godt jeg kan, men jeg kan ikke føre alt. Vi gør det, Anna. Vi gør det bare, ikke? Jeg kan sgu ikke huske nok. Der er ja. nogen, der har en lille sådan der, der, Vi kan give frem. Kan du det, <laughs> oh, det, Har du en guitar med? Nej, det har jeg sgu glemt, der. Altså. Ja. Uh -huh. det bliver ja. okay. Vi kan jo bare gøre Nå, det, kan det vi vores... bare siden, vi... Jeg kan godt lidt. Så kirsten, Ja, vi må gerne lynde med og synge lidt med. Vi, ja. vi elsker vores jord, og i sommer, ja. med, og i sommergrønt ja. for, kan hver billede vi kende, som vi nu ja. kender. Og mod ufredens ånd, over marken og stranden, vil vi bålet på folkenes grav høje tænde. Hver by har sin frygt, og Og hver sovn har sin galle. Vi vil vi forlive med glæde plus holde. Vi vil fred her til landet. I må godt sige med. Sante den, den kan vi da ikke. Ja, ja, ja, så næste. Det er, der er, derfri, ja, jivlende, <løsende> det er meget godt. Kan I have den? Skal I have den Det, er faktisk, det er faktisk kun to år, vi har To år, vi har lavet om på. Ikke? Ja, så det... er Der er i hvert fald... Der med, der i hvert fald øh, og i sommergrønt for skal være lige fjende, som den, vi nu kender. Mm. Ah... Ja... Det er lidt overværende, Ja, og så står der også... Hver by har sin frygt, og hver sol har sin galde, Det vil vi ved livet... Det vil vi fra livet med glædes blodsfolde. Det er jo fint nok at vedkende sig sin fordom og sin frygt, <laughs> i stedet for at processere det over på andre. <laughs> det er det. Så så prøve at arbejde lidt det med det ene, ja. ja. Jeg tror, det er det. Det, okay. jeg, det tror jeg, der var kommet meget ud af generelt, ikke? Ja. Så skal den fjerde måske, hvis han lige havde kigget lidt ind i. nogle af Ja. Hård, det, det, det tror jeg, jeg vil foreslå, hvis Andelsboligforeningen vil holde Sankt Hanse. vi printer sammen inden for midsommervisen.com. Det er den vi skal have sigt, regulere ikke, så vi får. Fordi at jeg, jeg har sådan en jeg har sådan en teori, ikke? Ja. at man laver tit nogle teorier ikke? for sig selv eller i det mm. Og det er, at jeg tror ikke, jeg tror ikke, at feminismen den vil.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 Ah, slap af, altså det er, jo bare ja, ja. En, uh, det er jo bare en, tradition, som vi gør, som med nogle gamle trøjer vi putter mm. noget fyld ind i og sådan noget, og så er det en heks og så videre. Men jeg må indrømme, at jeg har siden de jeg så de klister mærker, hvor jeg tænkte, nej, det, det, det, det virker, det virker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 Og i og med, at det at mødes og synge gerne skulle være noget sjovt eller rart, så er det en... en ja, jeg har ændret mit syn på det, altså. Jeg synes ikke, det, er det? Jeg synes man må tage det symbol alvorligt, altså. Nå, jo, men hvis, ja, det du, hvis, du, hvis du... Hvis du brænder Mette Frederiksen, så, får du en, øh, så bliver du altså dømt, ikke? Hvis du brænder en med af Mette så bliver du dømt. Er det rigtigt? Må man ikke det? Det ja, er nogen, der gjorde det. Bliver de Æh, Under corona, ja. Jeg tror, den kører det, stadigvæk, den rådsag, men den. det er rigtigt nok. men Man må ikke. Ja. Okay. Ja. Det giver god det er mening. I hvert de der symboler, det betyder helt sikkert noget. Jeg kan også synes, at jeg var barn, da jeg så ind i de der til Sanktens, hvor jeg virkelig var, ja. jeg var virkelig sådan skræksleende i uvis efter. Altså. Ja, det har jeg også. Det har jeg også, det er ja. Det betyder noget, ja. Hvordan man husker historien jo. Og, ja, det synes jeg. Er der, okay. har I, er uh, Nana Kirsten Har jeg været ude med jer, hvordan, hvordan får har, har I selv været ude og udbrede kendskabet til jeres omskrivning af tredje verset i Midsommervisen? Jo jo. Jamen, vi havde jo sådan rigtig sjov, vi havde lidt en sjov er det måske tre år siden eller sådan noget? Eller? Ah, det var var det, ikke, var det ikke? Var det ikke i 19, lige de før? Det. Cool. for så kom corona og Jo. For, for, for så kom corona. Ja, jo. Var, det. det så havde vi en plan om, at vi skulle sådan lave sådan en rescue mission, hvor vi skulle ud aftenen inden at sådan noget. Og ligesom redde nogle af de der dukker ned fra bådene. Nå ja. Men øhm, det, det nåede vi simpelthen ikke. Men så skrev, vi, så, så, så skrev vi den her sang, og så printede vi den og gik hen til ens og stilte den ud. Så var det sådan lidt en blanding, blandet, blandet symfoni af nogle sang. Den ene version og nogen, sang den anden, der sang den anden og sådan. Altså, så det er, enhedslisten det stoppet, havde Sankt hans var det i København, eller? Ja, hvor var det henne? Der derudover du der, brugte, eller derude, ja. nordvest, eller derudover? Ja. Udagslevs-Mose var derude, der okay. var derude. Okay. Oh, ja. Jamen, det var, jeg synes, det var sjovt, fordi folk, de ligesom stoppede op, ikke? Uh -huh. Altså, nogle, de havde, de havde deres mobil, øh, Og de sang efter den, og så dem, vi de havde delt ud, de sang efter den.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 Jamen, jeg kan huske, at der var en, en, en, en mormor eller farmor eller et eller andet. Hun havde, hendes barnebarn havde lavet sådan en havde sådan en lille eller en en tøjduk, ikke? Og den skulle den hun absolut have op på det der øh, bål, tamme bol, at der var en kæmpe diskussion, hvor jeg tror at jeg egentlig ikke enedeslisten var interesseret. Kan du huske den? Har du du den eller Ja, ja det der er lige noget der, i min ja, og, men jeg og, og, det mørre, men du kommer sådan ikke huske det meget. Men problemet var jo der var et problem, ikke? Og det var jo at at det var synd for barnet, ikke? Nu har hun brugt hele dagen på at lave en dukke, Det var altså synd, ikke? Og hun, altså herre Gud ikke? Men især mormoren, hun var meget på den, ikke? Det er Gud jeg henter for lov, ikke? Men mm. altså, hun kom, den kom altså ikke op. Den lå ved siden af bålet. Den fik lov at ligge ned på jorden Det siden af. Trods alt, når den ender at blive brændt. Ja, Ja. Det er, mit, det er jo sådan mit vej. Men det er jo den slags problematikker, der kan være lidt svære. Altså. Ja. Så ja, når man forstyrer lidt hyggen, Sådan der. Ja. ja. Og man prøver at forny traditionerne. Ja. Så kan folk godt blive lidt øh, sur. Der vil mit ja. argument være at sige, at dem, dem der tager traditionerne mest alvorligt, at dem, der går mest ind i dem og ved mest om det, ender med at være...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 Men der er jo også mange, der fejres, også Sankt Hans nu, uden en hiks, og, og det er mere ja, sådan måde at mødes ja. som mig. Det sker der også rigtig meget. Ja, tror og jeg. Det, når man snakker med udlænding, så er de jo helt chokkede over, ja. at de foregår ja. i Danmark. fuldstændig chokkede, ja. ikke? Ja, ja. Men jeg har også fortalt det til nogle af mine venner fra sådan, Tyskland og andre steder, når jeg fortæller om det, så er de ligesom helt sådan... Hvad sagde ja, jeg? Er, er det en typisk ja. tradition, eller sådan? hvordan kan det være den ja. historiske lønning, der bliver... Praktiseret? Ja. Ja, det er meget. Det har jeg også virkelig oplevet. Der er noget, der skal genfortænkes og genfortælles her, tror jeg. Mm. Og diskuteres. Men efter den tid, altså med hele det der nye ture, Nå, er det er muligt lige... at handle Om alt så noget der. Det er ikke rigtigt. På... Ja, nok kom der signal. Åh ja. Oh, ja, så vi bliver afbrugt her. Okay. Ja.